Mäki sillalta kuinka musta. Mesi <tri> <tri> oh, oh, oh, oh. oli alhaalla jossakin. Äiti kysyi, miksi tuo runoja rustaa. Oh, oh, oh, oh, oh. Lapsi on kai päästänsä sekaisin. Ja vesi oli musta, äiti kulki mustissa. Kisoma. Äiti uskoisentä. Eräämme historiallisia aikoja, koska edellinen ohjelma tuli nauhalta, niin ehkä siitä johtuen sitten. Ei mennyt yli. Ei mennyt yli ollenkaan. Jäi ali kerrankin. Mutta kello tuli justiinsa Kolme tulee Niin nyt on sitten Pascalista Ennustus ekstra Tässä soitetaan, no niin, Suotetaan niitä biisejä Mitkä ovat suurimman vaikutuksen viime vuonna Paskiksessa Voivat olla sellaisia jotka ilmestyi sinä vuonna Tai sitten tota, muuten vaan nousivat silloin Huomioittavaksi ja sen lisäksi minä Kerro, kerron, mitä tänä vuonna tulee tapahtumaan. Se on faktat. Et mä tiedän, että näin, näin tapahtuu. Sen, sen lisäksi mä ennustan, mitä viime vuonna tapahtui. Et te voitte kysyä, mitä nyt viime vuonna tapahtui. Esimerkiksi Venäjältä vastaavaa voin, voin kertoa sitten, että mitä viime vuonna mun mielestä ehkä tapahtui. Tai jos tuli, teille tulee omakohtaisia ennustuksia, että et haluatte tälle vuodelle, niin laittakaa tulemaan mielellään jottakin yksityiskohtia itsestään, mistä te, te asutte ja näin päin pois. Ei horoskooppimerkkejä, kiitos Mutta tänne on tullut, viime vuonna tuli tämmönen levy Tämä on Merkonomin Blues nimeltään Ristote Koskelainen Hei, tässä oli lappu mukana Tässä lupamani CD, onnea uuteen kotiin Ja Merkonomin Blues lienevät paskimmat suoritukset musiikki tosin on usein kuulijan korvissa kun kunnioittain Ja noja ripa Porvo, paikka talvisin Kiitoksia sinulle. Ehkä hyvä, hyvää uutta vuotta. Muistellaan nytten viime vuoden julkaisuja. Tätä en mä en ehtinyt soittaa viime vuonna ollenkaan, niin muistetaan sitä nyt sitten tänä vuonna. Niin herän taas keväisten Yksi ikimuistoisimmista levystä varmastikin viime vuonna oli Jonne Aadonin risteyksessä. Nyt kuuntelemme sitä kappaleen nimetään Kirosaroja. Ota kaupungista vielä vetkuu. Ajatukset aamun ruuhkaan vetkuu. on vielä hämää. Ja mä varoitan, että kohta tulee tapahtumaan jotain aivan käsittämätöntä. Mennään kertsin asti ja sitten tota no, niin Tommi kuunnellaan Tommy-läntisen. Syvälle sydämeen sattuu versiointia ruotsiksi. <tos> Haluaa tietää, että mikä on tulevien kunin, äh, Markkinoinen kuningas, meikä koittaa kisäämaan Tangon kuninkuudesta. Se on, on 31-vuotias Dimitri, äh, edustaa romani heimo. Mutta mä sain eilen kuulla, että, että, että on joku äh, suomalainen, joka asuu Ruotsissa, äh, tota noin, äh, Sellainen, X Ja ammattijalkapallolija on siellä on tehnyt ruotsiksi. Tommi Lentisen syvälle sydämeen sattuu. Tämä henkilö ei suostunut kertomaan sitä, että, että, sitten, että, että mistä se on kysymys, koska hän ilmeisesti tuntee tämän näin, niin, niin tota noin, Mä yritin sitten kaivaa sitä, sieltä sun täältä en löytänyt. Mutta laitoin sitten face, Facebookiin viestiä, että tietäisikö kukaan, että mistä se nyt sais, saisi joku kaivettua sen. Ja se onnistui. Kiitoksia sinulle, oliko se Anna Järvenpää? Ja tota, nyt sinun ansiostasi lähtee tämän soimaan. Joku sitä dybneri, jotakin, se on mä nyt selvä selvää noin. Sitä kokonaan lue tossa noin, mutta... mä, mä ennustan, että tässä voi hyvinkin olla tämän vuoden amazing. Nosta ylös.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 Du morsan, vet du var farsan är? Kan du se smärta djupt i mitt hjärta? Du morsan, jag går inte till skolan. Ofta så tar det tid att börja sit eget liv, Att flyga med så spröda vingar. Vem kan ja kakan jade tuli viestiä Tänen versioosa karvat pystyy myös tämä jätte praa Ma sooksok OVker so. pakkera Niin! tuli japeelta. Sen Nei, Pirtula, että kyllä ne ne markkinat ensi vuonna voittaa. Okei, okay. se so, on sitten 31-vuotias Dimitri, ei ole uskottava tämä ruotsikirjallinen versio, kun niillä menee aina hemmetin, niin nimenomaan on. Tämä pitäisi olla sellainen tekopiirteä rallatus. Sfider, vem kann Vakostar Hauki Kilopo Hanko, Torje, tänään. Hui vad skit. Selvä anonyymi. Se ingen Tähän tähä, tähä lopetetaan sitten varmaan, sen verran mä voin ennustaa että tähän viisi lopetetaan, tämä tulee sitten puhtaasti kokonaan loppuun. Voi kuinka koskee, Eikä! kelle Eikä! sen kertoisin, syvälle sydämeen sattuu. Voi kuinka koskee, tuiset ei ymmärrä, syvälle sydämeen sattuu. Ja sama suomeksi. Voi jumalauta, kun lä läsättää läs tästä vielä varhalla päivällä englanninkielisen version. se The deep, hanging my heart. Niinpä. Ja hämmentävi kokemus mulle oli, kun mä puhuttiin yhden tota, Eurohumpa-festivaaleja juontamaan Suvilahteen. Ja siellä oli Kynter muun muassa. Minä olen tavannut Kynterin. Kiitos, että emme keskustele. Tässä on Kynttijä ja Featuringin samasta boksen. Ei ole ei ollut mutta se onkin kasarihitto. Ja mä voin ennustaa, että tota... Tai kertoa faktana, että siis tämän vuoden tapahtuu, että mä tiedän varmasti, mutta mitä viime vuonna tapahtuu, niin ne mun mitä ennustaa, niin... Että Cheek ei tee stadion keikkaa. Ei yhtä, ei kahta, eikä kolmea kymmentä. Tämä on fakta. Ja... tämä on nyt yksi oikeastaan niitä harvoja viime vuonna julkaistuja kappaleita, mitä on Paskissa soitettu parinkin kertaa. Tässä sanotaan, koska sanotaan silt pitch. Tamolta se tulla paskaris taas notetoruksissa on hänen on kokonaan. I don't think that onko joku toivonut italodiscoa. Minä voin ennustaa että ei. Mennään mukaan ja yhdenä yönä kestääty ja unohtaa. Sain. Ja äh, tuota, mikä lähti oikeastaan ihan uudelleen lentoon, sitä joskus oli sätetty aikaisemminkin, mutta eräs speak, Otetaan viime vuoden unohtumattomin speak, Siis äh, levyllä löytyvä speak, Te varmaan ehkä tiedätkin, mikä se on. Ehkä, ehkä. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti! Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tämähän pitää aina laittaa muutaman kertaa tähän ala. Nyt, nyt saa riittää kaksi kertaa. Mitäs tässä muuta, kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti! Ja noustaako Yökeikolla ylös myös vuonna 2015? Hmm. Tuota, tuota, tuota. Minähän tiedän tämän asian. Ja minä olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että ehdottomasti olen sitä mieltä, että minä olen sitä ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä. Onko silti su vai Potom? Se on, se on bottom, top in the bottom. Missä on vuonna, jatkot vuonna 2015? Minä tiedän, että ne on vuonna 2016. Ja vuosi 2015, sehän jatkuu vuonna 2016 tavallaan sitten sitä eteenpäin sitten. All right, rock and roll! Ja mitä tässä muuta kuin eiköhän panna punteria köpäkkäste kitaseen. Nyt lähti. Tuli vaikka Southbox viesti. Ja nyt tä tuli hetkene mennä kohta kertsi asti. ennustaa että Varsomin saa jatkaa Varso on kasvanut iso, jo on kasvanut jo isoksi ja harrastaa sitä itseään. Ää, mistä niitä varsoja tulee? Okei. Okay. Varso, ei nyt mennä toki to hertsiin tuossa, kun me odotetaan nyt vähän aikaa. Eikö se jatkaa vielä ennen kuin se si menee? Jatketaan tuosta jossain välissä. Minä ennustan, että minä tullaan jatkamaan se seuraavan kappaleen jälkeen. Nimittäin ehkä, kun täällä on ollut vieraita ja sitten ne on ollut myös musisoivia vieraita. Ja tuota, yksi muu oli ollut Keri uh, Rappo, oli tuota, noin, uh, Space Rockers 6, joka voitti Suomen paskipelikilpaluun. Se oli erittäin ikimuistettava ikimuistet esitys, studio live esitys, mutta kaikkein, kaikkein, kaikkein, kaikkeen, mikä on sanottu, kaikkein, ylimäavasti kaikkein eniten palautetta yleisöjokosta oli tämä seuraava studiolive paskiksessa. DJ Lulleroja. it was one. Day Evening They run like the wind. She's like the wind. She's so like, like the wind. Immediately gets up, up. It's amazing how the circle of the life goes round and round again and again. It's amazing, viestejä ja lullero kulumaa kuumin. Joo, kuuma se paikka saa hänet lähtemään lausuallessa. Tiedä hän kesti kesän. Oi, oi, terveisiä sinne menneisytä. It's amazing. Yeah. Ja, ehkä jos määrin vuoden ikimuistoisin, tota, ikimuisto Paskis oli on raamatunni niin mä lukenut. Tu tota jos riitsu mitä to kaks mutta jouluaattona oli kolme tunnin extra paskis. Ai, minun piti jo on sitä porntupivaatetta. No nyt, no, unohtuu. No, anta olla. jos se pois. Minun piti ottaa tätä perästä, mutta en mut laulun kuulen yöstä nyt, niin huihaisen ja pienen. halleluja, Hallelujaa. Niin se, se, se, se tosiaankin tapahtunut todellisten tähtien alla. Olin lähdössä himasta. Onneksi muistin silloin, niin sit sit, että mähän on muuttunut tässä välillä, että mulla ei, tämän, koska ei ollut kukaan ennen sitä paskista täällä tota, toimistolla, ja eka kertaa oli tulossa tänne sillä tavalla näin, niin yleensä ei ole tarvinnut tuota avainta tänne näin, ja sitten sen jälkeen kaikki kukaan tulossa. Mä muistin, että hetkonen, mähän on muuttunut tässä välissä, niin eihän mulla ole avainta. Se niin ne on vanhan ne vanhan ja... Vanhoissa avaimissa toosan tota, no niin tota, oven avain. Onneksi muistin sen ja tulin tänne ja onneksi se myöskin. Sitten oli oikea avain. No sitten mä lähdin pois kolme tunnin lähettys jälkeen, oli aika väsynyt. Niin huomasin, että tuli mieltä, että muistiks mä varmasti laittaa oven lukkoon. Ja yritipä siinä sitten joulua, että no... Kaikki, julkinen liikenne oli loppunut siinä vaiheessa ja yrittää taksia soittaa ja kaikki oli ihan täynnä ei, ei, ei, lö, ei, ei löytynyt ei löytynyt, ei, ei sanonut milläänkin yritti sun epätoista soittaa ympäri, ympäri kylää että kuka nyt voisi olla lähellä, kuka saisi kiinni että onko se ovi auki vai ei kiinni mutta sit, sit mä kokeillaan vielä kerran taksia, ja sit tappas ja tulin tänne ja se ovi oli auki, se muuten se olisi kaksi vuorokautta auki täällä näin, jos ei tullut sitä laittaa kiinni uh. Meneekö juna Turkuun vuonna 2015? Menee, mutta se on myöhässä. Aave kysyy. Alas ja niin silloin piti soittaa sinä joululähetykset Jarkko Aholan joululevyä, mutta ei löytynyt. Nyt se löytyy. Noin joulu soitetaan nyt sitä joululaulu. Mutta paitsi edelleenkin tulee niitä kaikkemaailman joululauluja ja joulukilkatuksia, Tulee myös ja muuta, niin telkkarissa tota, no, ainakin niin. Koska sehän loppui joulu, jouluhösytys virallisesti vasta 6. tammikuuta, että hyvä joulua edelleenkin kaik kaik kaikille vaan. Ja joulukuusi kehitetään silloin helvettiin. Halleluja! Halleluja! Tota, Toikkis kysyy, että lähteekö pomppimisesta eläköitynyt Evilän Tommi Jolloti Jolloti Kiertule. Otetaan Tommilta kommentti tähän näin. No se on Evilän Tommi tässä, Jolloti Jolloti. Noin, päättelepä siitä. Jolloti Jolloti teki kampakin osta pari lähtössä sitten Se on muutama vuotta soitettu, mutta tänä vuonna Jolloti jolloti teki tai viime vuonna teki kampakin. Se on eh, se on kova sana on uudestaan. Se se nousi uuteen lentoon vuonna 2015. Minä tiedän. Typ onko pitääks mä mennä mainoksen kohta. Ei vielä, ihan just se ei kuule lasten huutoja. eikä tuska Halleluja, helvetiluja, halli hiljaa, halleluja, halleluja. Ja yllättäen tähän kappaleen... Halleluja. Sobi, jäpe kysymys. 2014 väännettiin homojen oikeuksista. Mistä 2015? Saavatko heteroiden oikeudet vihdoin ansaitsemassa huomiota, nousevatko heterot markaadeille? No minähän tämän tiedän ja nyt ainakin meikalainen rakastaa itseäni. Niin mä haluaisin mennä itseni kanssa naimisiin. Se liittyy kyllä sitten, että saako mennä saman sukupuolen kanssa naimisiin. Yleensä ihminen on samaa sukupuolta itsensä kanssa, niin sitä ruvetaan tätä tota noin vääntämään. Ja ehkä pitäisi kieltää persoja ja kristillisiä menemästä naimisiin ja lisätämästä. Ihan on niin kannalta. Mutta yksi ikmuisimpia lähetyksiä oli se, kun ää, tuli Paskis puolitoista tuntia sen jälkeen, kun oli selvinnyt se, että myönnekö tasa-arvoinen tasa avioliiton laki, laki läpi vai ko, eikö, ja tänne tuli sitten Paula Orden sitä juhlistamaan. Ja me soitettiin koko lähetys pelkästään, kun me haluttiin vittuulla tietylle taholle tällainen, se koko lähetys pelkästään yhtä ja ainoutta viisiä, ja se on tämä seuraava päiviräsänen ja sateenkaaren tuolla puolen. Tämän jälkeen mainokset, sen jälkeen jatkellaan muisteloita ja tulevaisuuden, eikun, menneisyyden ennustamusta. Ja tulevaisuuden va a Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Uusi vuosi alkaa ryminällä ja räiskyen, kun Punk Christmas kiertue saapuu kahdeksi illaksi tavastajalle. Perjantaina toinen ensimmäistä. Pääkii, myrkkitappelu, Olve Mainiaks ja särkyneet. Lauantaina kolmas ensimmäistä. Tekstitv 666 ja Räjäyttäjät. Deinen jassa, ennakot tiketistä. Muista myös edullinen yhteislippu. Tämä on Neurosiivut. On sunnuntai kello 16.18. Olemme ystävien ystäviä ja olemme asialla. Neurosiivut. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Menet ei Esimerkiksi va ajattelit ostaa jotain kivaa. Ehkä siksi päkki ottaa tai jotain muuta pä Mai tokkaatista kue Viestiä että olen kiitollinen, kun sanavarastauteni niin tuli vuonna 2014 uusi sana, jota käytän runsaasti. Meisin! Tuleeko Jeesus vihdoin 2015 Jeesus-areenalla? Jeesus tulee, Jeesus tulisi, mutta hän ei kykene masturboimaan, niin näin olen. Ei, tota, sillä on, niin, ei fajalassakaan, siis Joosefilla, niin, koska Maria Ma, Ma, Ma, Ma, Ma oli neitsyt niin tästä ainoastaan nivua niin pääteltään, että oli kaappi homon, Niin, Jeesus ei tule. Ja vuoden 2014 Väite- ja oli se Miikon mielestä, missä oli Kari Peitsamon vieraana. Se oli, se oli kyllä ehdottomasti hieno, ihan oikeasti hyvä lähetys. <lähetys> Ilman muuta. Ja Kari lupasi, että tulee uudestaan tänä vuonna sitten myös. Voittaako Suomi jääkiekon MM-kisat? Kyllä Suomi voit, voittaa Suomen, Suomi voittaa jääkiekon MM-kisat. Se on se minä vuonna. Onko Jon Ponsovin vieraan 2015 kysytään? Ah, nyt Ponsovin olisi niin ei ole, mutta minä olen ehkä bon Jovin keikalla vieraana. Tulen. Tukka tässä Halae, halae, halae, halae, halae, on halae, ystävä halae, halae, halae, halae, halae, on yksi tämän vuoden paskis hiteistä, voi kertoa tässä vaiheessa. Saako kristillisdemokraatit vielä jonkun palopäin läpi kevään eduskuntavallissa? Valitettavasti, jos sieltä yksikin menee lä läpi, niin kaikkihan palopäitä siellä. paskis kasvaisi 2015 ulkomaalaisia vieretäs Cecil Dion, Patricia Kaas, haastis Ranskaksi oike Okei mutta tietenkin wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi Tommi! Tommi! Ja viime vuonna Robin julkaisi levyn. Ja ihan takula tänäkin vuonna Robin julkaisee levy. Heitä yö. Oikein vaan kun ne myy, niin kannattaa rahastaa. Mä muvi elä kiitivistä. Että El vietti päälle, että todella kamaho huh toimia ei, ei ole, muuten se Tämä on nyt, tämä on paras nyt. Paras nyt. on hyvä No näinhän se on. Alkuvuonna kovimpia paskishittejä oli Club for Fivein versio Pillita, eli Billita Sitten mä Sitten se levy katoisin jonne, jonnekin ja sitä ei ole tullut soitettua sen enempää. Nyt muistelemme alkuvuoden paskishittiä. Jos itket, itke vaan. No kyllä vähän Club Clubhop 5, haluan pukuttaa itseni silmään iskuporakoneella. Mä, mä edustan, että ei, näin tulee kuitenkin tapahtumaan. Nää akapellot alkaa piduttaa niin nopeasti, että hetken kiva ei kohta jo paskaa, näin on deepirtu. No mulla on liisa eri vieste. Clubhop 5, suosikkini. Ja tuossa tuli viestintä Robinsauna jo vähän kiikiltä, kyllä, juu. Hey baby, cry, ja olen länältä liikatti tuossa, noin pyrkii, eduskuntaa koko muista siis kipeästi vetona kun se kallut menee alaspäin. Näinhän se on. Ja Laala Liisakin laittoi kiikki eduskuntaan ennen tuota viestiä. Ja vanhaan... oletko Lahtelainen tai mikäliä hololainen keikki vuodenne helsikiläiseksi? Hm. Ei! Ui, tillitäs, elli, tillitäs, tillitäs, tillitäs, tillitäs. Mä joskus taas, Eli, eli tillitäs, tillitäs, tillitäs. tuli mielellä, että syy, miksi, miksi se Fukin keekki myi tota, no niin, Jopa kaksi stadion, niin se oli siis se Että ei stadion korsettilla aikaisemmin ole järjestetty Semmosia, minne teinit voisi mennä no, Kaikkihan on vanhoja starpoja, eikä niin mitkä U2-rolliksi Olisi kiinnosta Maronakin oli ja vanha täti. Ja vanha se onkin, mutta jo musiikikin, niin, ei, ei, niin, Näin olisi ihan mikä tahansa, joka teiniä kiinnostavaa. Jossain mä niin olisin laittanut sinne keikan, niin olisi ihan takula mennyt täyteen. Ja Kekuli täysi ymm, olla ensimmäisenä siinä sitten haaskalla. Mutta keksu, keksu, keksu. keksu. Yksi su suosituimmista uh, noista spessuista oli artistispessuista. Joskus muisteltiin niin tiettyjä artisteja vaan... Oli Cheeks Pessu, joka tapahtui tietenkin kyseisenä samana viikonloppuna. Ja silloin, se oli, se oli viikonloppuilla, mä menin myöskin ensimmäisen kerran Facebookiin ja auttaan on niinku kiikin keikan aikana sitten. Mulla on paskista päivit, muut tyypit sitten liityin vih vihroinkin menneisyyteen silloin. Ja aiheeseen liittyen nyt menneisyyteen liittyen ja kiikkiin liittyen seura Keekkuli esittää kappaleen nimeltään 2012. Itke itke, itke vaan, sit, kit, itke vaan. Humpaa, no, henki Kiitos! <mrisa> Tää elämä on elämistä varten, kokemusten keräämistä Eikä se vaikein paateida, siitä tarvitsee jos joku kysyy Ootko mukana? Mä olin aina Messiin skummeri kasteeni Halusin vaan viilettää ja vaidoi leikkiä heti kun meni hankeeksi. Samalla kaavalla samalla naamalla panna menee edelleen Vaikka Jengi tietää mitä ne haluaa, ja harva menee tekee sen Oon painanu mene viekin, näin nyt me nää shit Ja tarra maailman ja aina kun tekee mieli Tuutuu että mä voin maitaa palan taivas, joutuu todeta taas vaan että on ollut. Tuoketettu monella tapaa Yksin tai kaksin kulkiessa Aina onnistunut elämässä olemaan vapaa Kaikki kuolee Niin täällä voi tyytyä Mutta ja mielen tila, et ikinä, ikinä, koskaan saa mulle lyytyä Jengi voi mun puolelle tehdä mitä osaa Mä teen vaan sen mitä haluan Mä oon tie vaan vie poikani kovaa Ette taas ei editä katua About kolme lasissa Vastin ratkaisu... Joku toivo on lihoa liekinvartta Se mitä piistää kuvasta, Mutta se länäisen se kyllä mä, mä, mä voin kertoa Mä voin ennustaa, että viime vuonna Viime vuonna tuli pitkänä perjantaina Lähetys, jossa soitettiin pelkästään... Vi, Lännen Via Dolorosa ja mä voin kertoa faktana, että tänä vuonna pääsiäisestä tulee pitkänä perjantaina lähetys, missä Paskallista soitetaan pelkästään Via Dolorosa. Itse vuoden sykräytymisestä Paskiskomentoista oli jo punaisesta oli Ruotsin Elvis, Eilat Pilarm, Jailhouse Rock. Niin oli, se oli mun minullekin oli oli oli, mutta se levy on ukkunu, se on ukkunu. Ja velat että se oli, oli huikea tulkita, taisi olla niiden kirjastokuntien mukana tuomisen Kyllä kirjastokypin vi, tyypit olit siellä vieraana ja heidän levyllään mentiin. On, että mä musta vielä. Mm. Kaikki kuolee, mutta kaikki mm. Mut siis sellainen lähetys, mikä oli siis noista artistispessuista, mitä teki. Niin siikki nyt meni siinä, niin se nyt tiesi ja pää pois, blä, blä, blä. Mutta mä menin tekemään tämä Mamba, Mampa pessun se oli henkisesti niin rankkaa. Ihan oikeasti, että tuli todella... Lähetyksessä loppupuolella tuli todella paljon tsemppauksia. Yritä, yritä, jaksa, jaksa, kestä, kestä, jaksa, jaksa. Yritä vielä, yritä vielä. Huh, huh. Ja silloin mä en soittanut seuraavaa biisiä, mutta tämä sopii näin niin vuosikatsauspaskikseen, koska Mamban ää, vuoden nainen kappale on ensimmäistä kertaa ko, ikinä koskaan paskalista. Sen, en ole myöskin kokonaan ikinä myöskään radio Helsingissä. Hyvänä. naisen Mamba ja vuoden nainen. Muistelemme... Tero Vaara, muistelua. Sirpa tahtoi olla vuodennainen paras kaikista. Kaunein, ihanin ja fiksuin koko joukosta. Sirpa tahtoi tulla kuuluisaksi, päästä telkkariin. hommia löytyy. Alku karsinnoissa sirpan lahjat huomattiin. Te topattuina veivät tötön semifinaaliin. On tästä hyvä jatkaa hälle sanottiin. Noin rohkea ja reipas tyttö lähtee Helsinkiin. täällä on läpi huuto, juttu, ole oma itsesi. Tehdään susta luorella nainen, totta tosiaan. Maista saat mainetta. Maistaa saat mainetta. Suuripäivä poitti. beating as one The sky is blue and I'm riding And you don't so say that I'm free Friendly and young I have so much and I'm ready to show you Let's come together So here is my hand We're gonna fly Watching legs in their Full through Feel up full of gold And it's on my hands I concrete uk ukraine deep inside. I I Putin oli ajankohtainen kappale viime vuonna, minä veikkaan, ennustan. Ja minä tiedän, että se on tänäkin vuonna valitettavasti. Ja ainakin kymmenen kertaa tämä biisi tuli soitettua viime vuonna. Yhteisölle voisi myöntää on jonkinlaisen urheiluusmitallin tuosta Mamba-lähetyksen läpiviemisestä. Kättä lippan ja porilaisten marssi soimaan miehen työ. No kiitoksia vaan. Ja ehkä kaikkeen rankin kokemus kuitenkin oli... Kun minä selostin etukäteen tunnu, ennustamiseen, siinä mielestä etukäteen perjantaina 5. päivä joulukuuta, 6. päivä joulukuuta, itsenäisyyspäivän vastaanoton selostuksen. Ja turistien perjantaina iltana mieleen lähetyksen jälkeen, että mä voisin selostaa sitten livenä koko satana viisi sen Facebookiin sitten itsenäisyyspäivän vastaanotto seuraamista. Laitoin viiden tunnin aikana lähemmäs 300 viestiä keskimäärin yhden minuutissa ja kuulemma yksi twiitti, tai yksi prosentti kaikista twiiteistä oli Suomessa, koko Suomessa oli mun lähettämiä. Ah. Se, se oli, se oli, se oli, kyllä, se oli, kyllä, se oli. Se oli. Joku kysy, että sotilasmusikissa Pessu Paskiksen on pidetty jo. ja voidaan pitää uudestaakin. Ja itsenäisyyspäivänä hän soititti aikavälius nimenomaan tällaista musiikkia. Mikä laittoi, että vuoden hämmentävä lähetys, se missä Ari kommentoi menneisyydestä käsin. Niin, sano, kun pitikin sanoa, että toi kirkasoi silloin, koska silloin mä soitin, <laughs> tein aikaisemman lähetyksen niin kun tulevaisuuteen, niin mä kommentoin sitä, sitten mä kysyin itseltä, että niin tulevaisuudesta, tulevaisuudekysymyksiä, mä vastasin niitä sitten, mitä menneisyydestä itselleni niin kysytään vastaavaa. Se, sekin sopii hyvin tähdään, niin toi, toi, toi kirkas, kirkasin, tota, niin sitten sehän tuli paljon soitettua, silloin just nimenomaan soitettiin Mestarit Areenalla levyä, just silloin. Edellisessä lähetyksessä jäsi myöskin seuraavassa lähetyksessä samaan aikaan. Se oli, se oli hämmentävää. Kuntajat Radio Helsinkiä, taajuudella satamihon 1.5, eli taajuudella 98.5. Mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun Faja mut eka kerran Nordikselle. Se oli slumpana mulle pelipaidan, jonka seläs oli Heksin numero. Ja nyt reilu parikymmentä vuotta myöhemmin mä istun samoilla mestolla mun oma skidinkas. kanssa. Silloin päällä muuten husson pelipaita. IFK Saipa, perjantaina kello 18.30. M-Gong EFK, Alt-Feed is John Bon Jovi and you are listening to my favorite radio station. to take a Lataa kuva Instagramiin tai Facebookiin hashtagillä seinää. ja voita elokuvassa esiintyvä Nissan Mikra. Katso lisäohjeet radiohelsinki.fi. Missä se pentu on? Elokuvateattoreissa 26. joulukuuta. Päin seinää. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä, taajuudella 98.5. Ja kaikki ne ihmiset, jotka ovat laittaneet tänne näin so, Shoutbox-viestejä ja olleet vieraina täällä, nää, ja minä kaikkea voin tässä muistaa käydä lä läpi, ja, ja spesiaalit ja, ja artistit, mitkä on tullut soitettua tässä, niin, niin päin pois, ihan ylipäätään kaikki, ja etenkin Päivi ja etenkin se niin kaikki, kaikki, kaikki. Minä haluan ihan seuraavan teille, minä haluan kiittää teitä Kiitti vitusti! <tos> Joo, kiitti vaan vitusti Vituttaa niin vitusti tämä saatanan elämä Vittu Kiitti vaan vitusti elämästä Vuokra maksamatta Tilimiinuksella Verikoirat kintareillä ei muuta ihmissuhdetta kuin etinahan ja sormien välinen uteraliitto. Pitkän tähtäimen suunnitelmana taas vitun pitkä kalja. Niin vikkelää kuin kurkku vetää. Musta aina vaan, niin paljon sitä saa, kuin uskaltaa rakastaa. Joo. Vittu. Ja laittoi viesti poistoa poikiin, mutta vittu, mitä ne heiluttaa vuonna 2015? Mietti miten ne heiluttaa, mutta vuonna 2014 ne. Ettikin 2013 ne pakottaa paljon palloja, kuten sanikunit kun pakuko pallit. Tässä vittu. täällä myös mennä. viime vuonna, mutta vielä enemmän toissa vuonna. Näin ei soteta sitä nyt ja tähän lähetykseen. Vuolema. Vittu. On yhtä vittumaista kuin tämä elämä. Niin meikälässä alkaa pituttaa niin paljon. Joo, nyt tullikin tulikin korjaa sen. Ei kun ei niin, ne paukuttaa eikä heiltä kyllä. Vaan painele jonnekin vittu. Mutta mitä se pallijapaukuttaa käytännössä tarkoittaa? Annetaan luurappeja pallille kuulostaa kivuilijalta. No niin, pitäisikö pitää pallispessu? Musta Tässä minä yritän tiukasti pitää pallissani kiinni täällä työpaikalla. Niin paljon sitä saa. Tämä on kova, Sopi, sopivat työpaikka työpaikalle. Kyllä, Tomi Tappermania. Kiitti vitusti. Ja yksi minusta toisimpia vieraita tietenkin täällä on ollut... Tuuli Hongisto, joka poistuu keskuudestamme tämän vuoden aikana muille maille vierahille. Niin muistellaan Tuulia ja Turin vierailua viime vuonna ja Tuurin työuraa täällä näin. Tuurin suosikkilevyllä. Ja, ja Tuulihan myöskin tota konsultoi Starin Paskin ää, mikä on paskinta, mitä Helsingistä löytyy ja mikä sai varmasti eniten ehdottomasti huomiota paskiksi Facebook-noista päivityksistä ja seuraajista, niin senhän voitti Pasilan aseman vessat <lacht> yllättäen siellä löytyy, siellä oli hyvin hyviä <lacht> <totta>, niin, <lacht> erityksiä ylipäätäänkin, mutta laitetaan tuulin, tuulille tässä näin ää, ei ole soitettu, me ollaan sanottu työeläkeuudistus 2005, pari ekaa raitaa, mutta nyt ei ole sitä viika, ainakaan vitosta, ei ole koskaan muistaakseni käyty läpi. Että miten työeläkeuudistus vaikuttaa työttömiin yhteyspäällikkö Tapio Karskas-ETK? E tämä on siis työeläkeuudistus 2005, eli nyt on kymmenen vuotta aikaa. Tähän nyt on hyvä muistella kymmenen vuoden takaisin asioita. Meillähän on tässä eläkejärjestelmässä eläkeetuutena myöskin työttömyyseläke, ja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 työttömyyspäivärahan perustana. Ua a la la la U -a, la la la Ja tosiaankin Ua He olivat paskiksessa seura, ja, seura, totta, ne, vieraana jopa kahteen otteeseen uskovoittivat Suomen paskikipäinen kilpailun Space tracker Chicks Vantaalta Käännyin kerirää Nousee ylös. nousee ylös, nouse ylös, nousee ylös, nousee ylös, nousee ylös Ei se nouse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 Eikö se enää, enää koveina tuli tuossa noin, ja äsken tuli mieleen, että no nyt on ehkä kovin viime vuoden paskisraita, vai se biisi mukana, missä se urvelo artisti selostaa vienolla ääneillä että se on myös aika rankkaa totta, get se pitää soittaa, joo, nyt ei, ei ehdi hakemaan sieltä näin, tuota noin. Get ja hyvät naisten herrat. Mikä nyt oli viime vuonna se paskiksen C5? Otetaan se jo tässä vaiheessa, koska mä lupasin lopettaa tuohon Länä-versiointiin, mikä tulee puhtaasti loppuun. Ja mä aloin tuota, noin ehdottomasti nyt tässä näin kehottaa teitä. Me muutettiin Punavuoreen. Se oli kymmenes päivä tammikuuta, mitä muistan sen. Ja heti kun tämä lähti soimaan, tästä biisistä kuuli, että missä joku on tehnyt viisi varsin, missä että tämä tätä biisiä soittamalla paskis voisi pysyä hengissä koko vuoden. Koko vuosi pelkästään tänään. Uh, is it, amazing? Is it amazing? Jopimme myös uuden sanan, meisin. <laughs> Niinhän tässä sanotaan, meisin meinikin. Puhutteko te Pascalista tai satuko Kostiasta, niin meisin, meisin. Meisin. Mässä ei voi heidään nousta. Mäisin, kyllä. Hitto, kun meni jalan jalat hapooni, kun nousi niin, mutta kertaa. ylös. Äh. Lekalla katsoi rikkiä ylöspäin. Näin se on. Mäisin, nousi ylös ja ylös se oli just... ei voi nousta ylös, kohta ollaan katolla. Baby, baby horse. Mäisin on vähän niin kuin TV-tyä TV, mutta vähän parempi. No, aika paljon. It amazing. mäisin. Syttetin kytkilän ja nousin ylös. Mäisin, sillä se Video näytti näistä myös suuri silloin tuli tehtyä tv debyytti mm. liikuttaa again, again again. Time. Iha! Piiskaa! saa tuoda mulle mulle Noosta ylös! Noosta ylös! Noosta! nimittäin, nimittäin, nimittäin. nimittäin. Ehkä paskiksen kuitenkin rakastetun artistin löytyy tästä. Äiti, Viime vuoden rakastetuin artistin. Ehkä soitetuin. Artisti. Äiti, aina olla yksi. Niin saatkin. Se kyllä tulee pitämään. Mä voin kertoa, että tuota, vuoden 2015kin Tommikin saan tulee aina olemaan aina yksi. Leikkiä, leikkiä itsensä Äiti, kanssa. Miksi toiset vaan kiusaa? Satua Suomen ehkä, siellä juuri. Mä tahdon uuden videon. Tiet sä mutsi, missä meidän Faja on, en lukea, en tahra tavataan. Ei, en en, en, en, en niin, en, en niin. Älä avaa sydäntä, se on kuule sydänkirurgien hommaa. Sinä voi kuule Tommi käydä huonosti, jos rupe omaa sydäntä savamaan. Usein on vaikeaa, vaikeaa elämäänsä aloittaa, niin pienillä siirillä lentää. Ilmeisesti kaikille pitää kertoa. Tälleen sydämen Mä voin esittää tai joskus englanniksi, kun on olemassa ruotsinkielinenkin versio. Hartiat kullas vainuu. Koskee, paha lääkettä on siihen löytää. Kiusaajat saapuvat, näytös voi alkaa, koskee. Sivusta vain sitä katsoa Ja kohta tämä sitten puhtaasti ruotsiksi Loppu. Pari laata tämä ja se ruotsinkielinen Minä tee sen joskus se ei, nyt ei Yksin Kas väli tummilla Niin yksin Ois ja te voitte viime vuotisen. Eikä siis eilisen eilisen tota, paskispäivityksen, niin sieltä perä perästä löytyy sitten toi ruotsinkielinen versio. Mikä tulee kohta ostaa. Et voi ostaa. Ja vaikka crön tulee ihan jatkamaan lähetystyötä tänne näin. Koske koske. Satu, tu tu tu tu tu, tu se tu sydämen.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 Djupt ner i hjärtat det svider smattar när små axlar trycks ner Det smattar det svårt att titta med det anländer, använder, Biesen kan börja Det smärta att bara titta från sidan Han åter på rasten Så ensam långt borta från de andra Småsorros och prinsessor Alla växer upp så småningom Men hjärta min ändå all smärta. Se hur det svider Vem kan jag säga det Djupt ner i hjärtat, det svider Se hur det svider, ingen som fattar det Djupt ner i hjärtat, det svider Voi kuinka kakoske, kelle sen kertoisin Syvalle sydämmen sattor Koskei, tuiset ei ymmärrä, sydämeen sydäminen sattu, djupt ner i Aina voi olla perjantai perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Olet ystäviä.